Vážení posluchači, máme sice již leden, ale ještě jednou se vrátíme k prosinci, kdyby se jeden zpěvák, frontman kapely, básník a textař dožil 82 let a to přesně 8. prosince. Přiblížíme si ho v pořadu, který jsme společně s kolegy ze stanice Vltava před dávnem, nedávnem nahráli, nu a od mikrofonu jako vždy vás vítá Michal Kyselka. Ten kdo, ten, kdo zná, ten, kdo ví, kdo že příběh není nový. Nelhal a nekrádou, přesto z koně spádl. Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. WAKE UP! on the storm Riders on the storm Into this house we're born Into this world we're thrown Like a dog without a bone and actor out of bone Riders on the storm There's a killer on You gotta love. Byli mi asi čtyři roky. Byli jsme jednou já, matka, otec a dědeček s babičkou v autě pustěnou podánic. Bylo již kránu. Svítalo. Opodal cesty na jednu převrácený nákladák. A všude kolem mrtvý. A smrtelně zranění leželi indianští dělníci. Vůbec jsem nechápal, co se mohlo stát. Babička mi zakryla oči a matka řekla: To se tím zdá. Bylo to poprvé, co jsem pocítil strach. Když o tom teď přemýšlím, jedna či dvě zmatené duše. Duchů těch mrtvých Indiánů se ve dostali dovnitř A Jsou tam stále. Dobrý večer, dobrý večer posluchači. Pokusíme se ti dnes představit básníka, snad i rebela, jenž se nám skrze své pojetí života odkrývá bez přetvářky, v celém svém obnažení. Stal se zpěvákem, založil a proslavil skupinu The Doors. Docela velká kapitola v rokové a populární hudbě, která stále už přes půl století trvá. No a pokusíme se to vzít z gruntu. Takhle znělo jejich první demo s názvem Go Insane. Well, I mean the game. Don't go insane. No! James Douglas Morrison se narodil v roce 1943 ve městě Melbourne na Floridě. Ač pravda povahou skoro australan, jeho otec byl velitelem lodi, na kterou měli vypálit větnamci v Tonkingském zálivu, aby proto za šest měsíců mohla začít jedna velice krutá a pro někoho výdělečná válka. Zvláštní náhoda? Ani ne. Otcové Franka Zapy, Stevea Stills a Davida Crosbyho a dokonce i Johna Philipse z Mamas and Papas byli rovněž zanícení militanti na vysokých postech. A Jimovi etnické kořeny. Po otci Scott ještě z původního klanu Morrisonů a po matce Ir. do yeah. Vtáta sice uměl fungovat při rozpoutávání válek, ale v rodině měla hlavní slovo matka Klára. No a že byl otec Sailor, námořník, stěhovali se Morrisonovi jako nomádi, neustále z místa na místo. Jeho bratr Andrew Lee byl o čtyři a jeho sestra Anne Robin o tři roky mladší. Well, Jim was a very, uh... Well, Jim byl velice inteligentní, chytrý, mladý muž a měl se k světu. Rád kreslil, pořád psal. Jim miloval četbu a přečetl všechno. Našel nové slovo a hned na něj napsal příběh, takže jeho slovník byl už tehdy vytříbený. Povinnou četbu hltal, co mohl, to si přečetl a vždycky se těšil, když se šlo na návštěvu k babičce, protože měla v obývacím pokoji velkou knihovnu. Jednou se chtěl ulejit z hodiny a tak řekl učiteli, že mu budou operovat mozkový nádor a šel si potají číst. A když končil měšťanku, tak poprosil rodiče, aby mu koupili Kompletní spisy ničeho. Jiné děti chtěli auto. Byli jsme si docela blízcí, myslím. Možná i proto, že jsme se často stěhovali a jeden druhého jsme tak alespoň znali. Ano. Jim se stěhuje často, přičemž svět, jenž mu darují knihy, se stěhuje s ním. Máma mu dá tři dolary na pěkné triko, syn jej pořídí za čtvrták second handu a za zbytek si koupí čtení. Arthur Rambo ovlivní jeho tvorbu krátkých pros a básní, čte Ginsberga, Ferlinghetyho, Plutarcha a mladého básníka Majka McClurea. S ním se později zpřátelí Gregory Korza, Balzaka, Coctoa, Moliéra zajímají jej francouzští existencionální filozofové čte a čte a čte a čte a čte. V jeho sešitě se objevuje poezie, zapisuje si sny. Při vyučování se odvolává na knihy, které Kantor vůbec nezná. Ten se proto potají, vydá do kongresové knihovny, Jediném to místě, kde by tyto staroanglické bychle o démonologii 16. a 17. století mohly být. A nestačí se divit. Podobně jako mladý Mark Bolan či Donovan v té době v Anglii, začíná také Jimmy stavět či alespoň propojovat svou inspirační základnu s pevněnami přečteného, aby se záhy vydal za žraloky na oceán a začal rozvíjet tvorbu vlastní. Poslouchá Elvise, moudrého Dylana i Sinatru a přitom potají chodí do chudimských slamů poslouchat staré černožské bluesmeny. Jim ještě v období puberty projde změnou osobnosti. Začne se toulat sám divočinou a ulicemi a ve svém srdci pomalu objevuje básníka vychutnávajícího svoji poslední rezurekci mámeného řeky života třpitem. Please believe me The river told me Very softly Want you to Od mystické astrální řeky zpět do horké Floridy. Ano, Redneck znamená rudý krk. V jedné ruce sixpack Budweiseru, ve druhé pušku. A policie je tu ještě drsnější než v Texasu. Hlavně na venkově. Za to ve městech pobíhají studentíci a mezi nimi také jeden poctivý teenager, co na mědanech na okrajích balkonových hřím se simuluje, že spadne dolů. Aby slyšeli, jak holky piští strachy. K snídani s úsměvem sklenici džinu a večer pak první návštěva vězení za nemístné žertování na fotbalovém hřišti. Jednou dokonce náhle inspirován vyleze na pedestál a nazdrcené mužstvo, které právě prohrálo důležitý zápas, vesele močí. Než si šokovaní sportovci uvědomí, kolikátá právě bije, popadne rozesmátého šoumena Kámoš, ve vteřině ho nadspe do taxíku a ten ujíždí před rozuřenými fotbalisty. Jimmyho rájem se v St. Petersburgu stává kavárna současného umění tzv. Contemporary, kde se scházejí místní artisti a bohémové. Její majitel Tom Rees se otevřeně hlásí k homosexualitě a je na černé listině školy. Ano, být zde spatřen znamená průšvih rovnou u ředitele. Ale co na plat, Florido? West is the best. Los Angeles, Kalifornie, yay! A především Venice. Čtvrť, vybudovaná na začátku 20. století developerem a botem Kinim na jihu Santa Moniky měla svými geometrickými kanály imitovat italskou Venecii. Na pláži nechal Kiny zbudovat zábavný park Jehož chloubou se stal dům opery, kde v roce 1920 zahraje poprvé v Kalifornii jazzový ensemble z New Orleans a takzvaná boardwalk, promenáda ve Venice, se pomalu stane jedním z magických magenta magnetů kalifornského pobřeží. Ellen Ginsberg zde za doprovodu bonga přednáší své verše a na střeše jednoho z domů tu v roce 1965 bydlí také Jim. Bydlí, tedy spí, bere LSD, jí pomeranče a avokáda z okolních zahrad a pozoruje paníčky v oknech, jak si chystají lože a potom zírá na měsíc. Přes den tancuje jeho lisergová mysl při anglickém hitu All day and all of the night od skupiny Kings nad vlnami Pacifiku. Zhubne téměř o 20 kilo. Přišli jsme vlastně v dost zvláštní době. Navázali jsme tak trochu na úspěch rok revivalistických kapel z Anglie. Oni nám dali naději, že je to možné. Když můžou oni, tak proč ne my? Peníze od rodičů, někteří tvrdí, že od babičky, musotva ale stačí i na studium filmu při UCLA období naší famu. Tam také potká Reje, ukáže mu své verše a Ray Manzarek s klasickým vzděláním na klavír začíná tušit souvislosti. Zavolá kytaristovi Robimu Kriegrovi a Bubeníkovi Johnu Densmoreovi. Tito čtyři kamarádi pak brzy zjistí, že mají jedno společné, zvláštní úsměv a za ním vizi chcete-li svobody, kterou našemu věku a generacím po nás předpověděli již staří májové a o které později Morrison zpívá v písni Indiánské léto. Yeah. The Doors čerpají hudebně nejen z blues, klasiky a evropského kupletu, ale také z orientu. Některé skladby znějí jako rágy hrané na sitár. A název kapely The Doors pochází z Doors of Perception, dveře vnímání, termínu jenž použil Adolf Huxley při parafrázi svatby nebe a pekla od Williama Blakea. A stejně jako pro rituály indiány používaný meskal z kaktusu, i LSD umělo tyto dveře nejen otevřít, ale také tváří v tvář věčnosti zapomenout, že kdy jaké mohly být. Den zabije noc a noc rozdělí den. Kam poběžíš? Kde se schováš? Dostaň se na druhou stranu. Tried to run, tried to hide break on, to side, break on through to the other side Break on through to the other side Break on through to the other side, yeah We chased our pleasures here Dug our treasures there But can't you still recall the time we cried Break on through Ne každý projde dveřmi vnímání bez újmy. Vzpomeňme Sida Beretta, jenž prošel, vtiskl své poselství do písní první desky skupiny Pink Floyd a jeho duše se rozpustila v kosmu. Jsou říše světla, říše blaženosti. Někteří jsou zrozeni pro sladkou rozkoš, někteří pro nekonečnou noc. sama Enlightenment, and Darkment Morrison byl tmou osvícen a tma prý umí i léčit. Horší už je to s kouřením, alkoholem a vůbec požíváním substancí, nicméně Jim, zdravý jak tuřím, ano, na půl ir, na půl Scott, se z často i deních tripů bezpečně vrací do světského života. K hudbě, k poezii a ke své muze a propastné lásce Pamele Kurson své vesmírné družce. Jejich vztah skutku nepostrádal vzlety a tvrdé nárazy. Jejich hádky byly pověstné. Pamela nenáviděla dors a Jim miloval Pamelu. Today I two-time girl I'm gone away Love met two-time girl One for tomorrow One just for today not Love me one time you yeah, my knees got weak Love me two times, girl Lost me out through the week Love me two times I've gone away Love me two times I've gone klubu London Fog a později Whiskey Go-Go se Doors docela slušně vyhrají. Přátelí se a pódium sdílí s předními losangelskými kapelami. Na jednom z posledních gigů předskakují anglické skupině Them a tak si Jim a Ben Morrisonové spolu na jednom pódiu dají slavnou píseň Gloria. Z Elektra Records, jejíž anglická pobočka mimochodem odmítne začínající Pink Floyd, Podepíší smlouvu na šest Alp a už na první desce provedou husarský kousek, jenž, inspirován německým kabaretem, později ovlivní zejména e, rockery v kostýmu. I tell you we must die, I tell you, I tell you Desky se prodávají, The Doors jsou slavní a hrají protisícová publika. Nad Santa Monikou čník moři obrácen, obrovský billboard s Jimem a kapelou. Sláva a úspěch, tyto splněné ambice, s úsměvem prostírají na sametovém ubruse a číše jsou plněny rudými i bílými víny po okraj.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 Ano, Morrison, odchovaný Dickensem a Shakespeareem, o podivínství v každém z nás dobře věděl. A je tu Summer of Love, Léto Lásky a Válka ve Vietnamu a Charles Manson a také první velké koncerty The Doors. Kapela dostane pozvání do televize, co by hosté Eda Salivena jehož show pomohla v Americe proslavit Beatles. Líbí se mu písnička Light my fire, ale Jim nesmí použít slovo higher ve frázi Baby, you can't get much higher. U nás by člověk řekl světej. V Americe, kdy jste na drogách, tak jste high, prostě vysoko. Dors přislíbí, ale slib nedodrží. Jim byl prý nervózní a zapomněl. Sullivan zuří. Jste tady hoši naposledy. posledy. No, později změní názor ale to už se zase nebude chtít kapele. Jima čeká velký test. Stane se jednou z ústředních postav v povědomí mladé generace Ameriky v 60. letech stále ještě nového světa. Na první desce kraluje minutová skladba The End, jako by Morrison při prvním vzednutí plachty tušil, že jednou na moři si mu vydána na pospas. The Doors se navíc ocitají ve spárech showbiznesu, pohádají se kvůli použití Light My Fire v reklamě na auta, Jim je zásadně proti, zruší objednávku za 75 tisíc dolarů. Peace with is becoming an authority. Smířit se s autoritou znamená se v ní proměnit. Základní Morrisonovo moto. Předstupuje a hledí na své fanoušky. Stadion plný lidí. Jim je básník, ale publikum ví, že před nimi stojí nesmlouvavý rocker celý v kůži, ještěrčí král. Je jim jedno, když jim uprostřed improvizovaného blues opilý zpěvák prozradí, že rok je mrtvý. Tak jo, Jimova věčná láska Pamela, něco jako Kurta Cartney, kapelovaná nemusela a manželky kluků vždycky cálovala v tom svým butiku dvakrát tak draze. Měče mají ale tyhle holky pravdu. Když jdeš čelem proti tisícovému davu, který žve v té šílené emoci a nikoli bez agrese, tak ti to kamaráde pěkně propleskne čakry. Jedno je jisté. Je dobré mít nad publikem kontrolu. Když Rolling Stones začínají své první stadionové turné, Hledá Mick Jagger Jima, aby se s ním poradil, jak komunikovat s Davem. Najde ho v levném motelu naproti přes ulici, kde sídlí Elektra Records, jak se s kamarády kouká na fotbal. Na otázku, zdali Jim před koncertem medituje, Morrison odpoví... Meditace! To přenechávám kapele. Oh <sighs> Koncertování krade hodně energie a Morrison to opět kompenzuje pitím. Přátelé mu říkají Jimbo. Jimbo nejraději zpívá blues. Nemusí si pamatovat slova. A poezie, jež se nestane textem písně, nemá mnoho šancí spatřit světlo světa. V roce 1969 knižně publikuje dva svazky z zdeníků. Natočí také krátký film dálnice s podtitulkem Americké pastorále, kde hraje hlavní roli. Projekt však před porotami neobstojí. Svou velkou vášeň divadlo, které tolik obdivuje, potká náhodou, když avantgardní a politicky vyhraněné Living Theater zavítá do města a opilý zpěvák skočí a dovádí s nimi ve spontánní improvizaci na pódiu. Nikdo ho nepozná. Je pokládán za bajkera na houbách, frýka s mohutným bousem a pupkem. Většina z nás by na Morrisona vzpomínala jako na ochmelku, co uměl akorát tak hoblovat bugy. Nebýt posmrtného alba z hudebnělých veršů s názvem The American Prayer, americká modlitba. A Gradually mixing... Rain... Thunder... Bullfight... Football... Playground... Díky ti bože za bílé slepé světlo. Díky ti Bože, za bílé slepé světlo. Když jsem byl malý kluk, říkal nám farář, že můžeme hospodinu poslat urgenci formou modlitby. Takovou petici. Petition the Lord with prayer Petition the Lord with prayer You cannot petition the Lord with prayer Wait until the war is over And we're both a little older the Unknown soldier Breakfast where the news is read chill of známý vojín The Unknown Soldier. The Doors zahrají tuto mrazivou píseň v dánské televizi na koberci z americké vlajky v roce 1968 uprostřed válečného pekla ve Vietnamu. Války jsou důsledkem potlačované a nevybité sexuální energie, prý kde si řekl James Douglas Morrison. A jeho družky? Tak na prvním místě určitě Pamela, Kalifornský stát jí dokonce uznal takzvanou common law marriage, svatbu v důsledku společného života, a tím jí zajistil i dědictví autorských práv. Pamela však přežije svého muže o pouhé čtyři roky. Měli s Jimem takzvaný otevřený vztah. Potom tu byla spisovatelka science fiction a v okultu ponořená Patricia Kennealy s níž Morrison dokonce podstoupil pohansko-kelský svatební rituál. A Niko, nebo anglicky Niko, vysokou blondýnu s Wagnerovským šarmem, skupině Velvet Underground představil Brian Jones. S Andy Warholem pak navštívila západní pobřeží, aby se tam do Džima zamilovala. Náklonnost byla opětována. Přijala pozvání do údolí smrti v San Fernando Valley Oba tripovali a když jí zpívák řekl o dívkách s nimiž se vyspal, obarvila si Niko vlasy na červeno. Později jej v Paříži zahlédne z taxíků, ale než stačí zavolat, skočí na semaforu zelená, za dva dny se dočte v novinách, že Jim je po smrti. Ano, a jakože všechny cesty vedou do Říma, ta Jimova vedla do Paříže. Utíká před vězením na Floridě, kde se na něj dle anonymní zprávy chystal komplot vraždy. Byl totiž usvědčen z obnažování se na veřejnosti, přestože ani jedna ze stovek fotografií pořízených na tomto koncertu v Miami toto nemohla potvrdit. A sám soudce, mimochodem těsně před svým znovuzvolením, ani nevyslechl svědky. Přitom pár bloků od koncertu se zrovna hrál muzikál Hair. Snahými herci na nějž si mohli vstupenky koupit i děti. Doors nahráli album L.A. Woman. Jim jenž v této době šestkrát letěl z L.A. do Miami na soud a zpátky. Konečně naspíval Riders on the Storm a druhý den s Pamelou zmizí do Paříže. Viktoriánský básník jako by se vrátil domů, staré město si zamiluje, vysedává v parku, vytáhne sešit a píše a píše a píše. Svoji poezii Hned u domu, ve kterém kdysi, možná netak dávno, žil Viktor Igo. Těžce se mu dýchá, doktor nařizuje abstinenci a omezit kouření. Jednou odpoledne zavolá Johnu Densmoreovi, že se nemůže dočkat, až Doors zahrají LA woman naživo. K večeru se mu přitíží, v noci nemůže usnout, lehne si do vany, zavolá na pamelu, naposledy. Že se předávkoval už předtím v klubu, že mu kdo si strčil elektrické dráty do vody. Umřel vůbec? Pitva nebyla provedena a mrtvé tělo nikdo nespatřil. Rakev byla při spouštění do hrobů zapečetěná. Jimovi bylo stejně jako Janis Joplin, Jimi Hendrixovi, Brianu Jonesovi, ten zemřel na den přesně o dva roky dříve a jako Robertu Johnsonovi a Kurtu Cobainovi 27 let. Ve stejném věku umírá i Ellen Wilson, zpěvák, kytarista a harmonikář skupiny Cant Heat, kterou měl Morrison v oblibě. 8. prosince 1980 v den jimových nedožitých 37 je údajně na objednávku, zastřelen John Lennon. I it to numbers, to me, uh, Čas. Teď. A nebo potom. <laughs> Mezi následovníky Jima Morrisona patří, krom Kurta Cobejna, Petty Smith, Iggy Pop, Ian Curtis z kapely Joy Division, frontman Christian Death, Ross Williams a k Jimbově odkazu se hlásil i punker amerického podsvětí G.G. Allen. Jim Morrison, nutkavý milovník života, přežil svoji sebevraždu dílem temně krásným. A stále silněji znějícím mr. Mojo still rising You know that it would be untrue You know that I would be a liar If I was to say to you Yeah we couldn't get much higher Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mind. Try now; we can only lose, and our love become a funeral pyre. Tvrdí se, že každý jsem musel narodit, ale já si na nic takyho nespomínám. Asi jsem měl tou dobou zrovna v okna. Moc mě zajímá všechno související s odporem, nepořádkem, chaosem. Vlád všechny aktivity vypadající úplně nesmyslně. Někdy se ptám, proč lidi mají tendenci věřit tomu, že jsem pořád něčím světej. Možná mají pocit, že někdo si to může užít i za ně. Mám rád lidi, kteří blázní ty ostatní. A zneklidňují. Myslím, že jsme kapela, kterou zároveň milujete i nenávidíte. A takhle je to s námi od začátku. Lec, kdo má chuť s námi oporhovat. Což je dost pikantní s přihlednutím ke všem okolnostem. Proč to tak je? Nevím. Asi proto, že jsme tak egoističtí a to se lidem nelíbí. Nenávidí nás, protože jsme tak dobří. DORS jsou v principu bluesově orientovaná kapela So silnými dávkami rock'n'rollu, špetkou jazzu, trochu popu a chvilkami vlivu vážné hudby. Ale od začátku je to bílá blůzová kapela. Neexistují žádná pravidla pro rockový koncert. Všechno je dovoleno. Považujte nás za erotické politiky. Stačí se kouknout na rye a vím, že jsem zase ujel. Jsme jako herci odsouzení v tomhle světě k hledání přeloudu, nekonečnému pronásledování. Jen tušeného stínu naší ztracené reality. Odevzdejte se svým nejskrytějším strachům. Ty pak ztratí všechnu sílu. Obavy zvolnosti mizí a rozplývají se. Jste svobodní. My se bavíme, policajti se baví, lidi v publiku se baví. Je to takovej zvláštní program. Ud nám je všechno, takže klidně zůstanou kdekoliv. Každý hlty je další kousek štěstí. Amerika se zrodila z násilí. Všichni američani jsou tak vlastně zločinci. Jsou trva spojeni s násilím. Televize je neviditelný štít proti skutečné realitě. Chorobou kultury 20. století je právě neschopnost vyrovnat se s realitou. Lidi se zlukují kolem televizních seriálů, filmů, rokových idolů a vzrušeně prožívají existenci symbolů. Ale ve vnímání skutečnosti jsou skutečně mrtví. Měl jsem období, kdy jsem hodně chlastal. Byla fůra problémů, které jsem nezvládal. A tak jsem pil. Pro vyrovnání se se životem v tom přeledněném prostředí. A taky trochu z nudy. Ale líbí se mi to. Lidi to probírá a nějak uvolňuje konverzaci. Je to trochu jako hazard. Když někam vyrazíte za pitím, nikdy nevíte, kde skončíte druhý den ráno. Může to být zábava, ale stejně tak i katastrofa. Jako se hodíte kostkou. No time to hesitate is through, no time to wallow in the mire. Try now we can only lose And a love become a funeral pile. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Shouldn't set the night on for You know that it will be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you.